Conscients que la situació és tan greu que no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de prioritzar entre els més vulnerables d'entre els vulnerables. Clau Roja de Catalunya ha explicat que continuarà volcant esforços a atendre infants i gent gran. Concretament, s'aposta per intentar donar una vida digna als nens de famílies en risc d'exclusió i això vol dir garantir-los una vestimenta adequada, al material escolar i una alimentació saludable. Beques menjador en època escolar i suport econòmic d'emergència per comprar menjar a l'estiu. Al setembre, Creu Roja llançarà una aliança humanitària per a l'alimentació infantil, amb la complicitat d'empreses, ciutadans i agents socials. L'any passat, la Creu Roja va atendre 268.974 persones en projectes de lluita contra la probesa, pobresa, un 42,8%, més que el 2010. Una de cada tres, és a dir, 90.000, eren infants en situació de vulnerabilitat. No podem obrir 20 fronts, però els que obrim els mantenim, va exposar el coordinador de l'entitat, Enric Morist i garantir una alimentació saludable als menors és un d'aquests fronts. Un total de 36.230 infants van rebre el 2012 aliments de l'entitat, el 24% del total de beneficiaris del programa d'aliments, i 673 han tingut aquest curs beca de menjador. No els podem abandonar l'estiu, va indicar el president de Creu Roja, Josep Marquès. Aquestes famílies, amb un seguiment dels professionals de l'ONG, rebran productes alimentaris i una targeta amb 22 euros a la setmana per fill per comprar els establiments de bonària. Es verificarà un bon ús de la targeta sense afany fiscalitzador, va especificar Morist, que sobretot va destacar que les famílies pagaran la compra sense que ningú s'adoni que és una targeta de la Creu Roja. És important dignificar l'ajut humanitari perquè són persones que ja pateixen un fort impacte emocional, va afegir. Amb un pressupost de 200.000 euros, se'n beneficiaran, se be be beneficiaran un miler de persones. De, cada, de cara al curs vinent, l'ONG ja té assegurat els diners per unes 700 beques, de menjador fins al gener, però buscarà la complicitat d'empreses i donants per crear una gran aliança humanitària que generi finançament per a les beques fins al curs vinent i també per garantir una bona alimentació a casa, al cap de setmana i els períodes de vacances.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 Com ja sabeu, tot un bo pla és el informatiu d'aquesta casa. Un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Comencem parlant del regidor Raimon Blasi, que presenta el balanç de dos anys de mandat del districte de Sant Andreu. Avui, el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, ha fet la presentació del balanç dels dos primers anys del mandat al districte. La presentació s'ha fet al Centre Cívic de Navas, carrer Navas de Tolosa, 312. Tindreu més informació sobre aquest balanç en les properes hores a través d'aquest mateix programa. Altres informacions ens porten a parlar del Centre Obert Neus Puig de la Fundació Trini Jove, que organitza una xerrada sobre prevenció d'accidents domèstics dels infants. El Centre Obert Neus Puig de la Fundació Trini Jova i el CAP de la Trinitat Vella us oferiran avui a les 3 de la tarda i a l'Escola Bressol del Tren, via Barcino número 72, una xerrada sobre prevenció d'accidents domèstics dels infants. La xerrada anirà a càrrec de la Infermeda de Pediatria Ana Clara Garcia del Centre d'Atenció Primària de la Trinitat Vella. Per apuntar-te, contacta amb nosaltres al 93 274 33 87 o al centre obert arroba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 A aquests dos centres s'hi ha sumat el QESP, al Centre d'Urgències i d'Emergències Socials. Aquestes instal·lacions permeten una notable ampliació dels serveis que presten. Des d'inicis del mandat, s'ha incrementat en un 20% el nombre d'hores d'assessorament a les oficines d'habitatge, i s'ha augmentat el fons econòmic destinat a atendre famílies amb deutes d'habitatge. De fet, al llarg d'aquest mandat es destinaran 2 milions d'euros al pagament d'ajuts de les famílies amb problemes d'habitatge, i el pressupost d'inversions per a la resta del mandat preveu entre 9 i 11 milions d'euros per a equipaments i actuacions en matèria en matèria de habitatge social. Parlem d'altres informacions. Entrem ja en plana de cultura. L'espai Jove Garcilaso us ofereix una xerrada orientada a la recerca de feina. Servei per a joves que et permetrà conèixer les oportunitats professionals que tens a la teva ciutat, definir els teus objectius i incrementar les teves possibilitats de trobar feina. Avui a realitzar l'última d'aquestes xerrades, que amb el nom augmenta els teus contactes professionals a través de LinkedIn, es farà aquesta tarda a les 5 al mateix Espai Jove Garcilaso. Per assistir, cada inscripció prèvia a través de la web és molt senzill. Només has d'escriure les teves dades i ser menor de 25 anys. Doncs, heu d'enviar les vostres dades a http://www.bsn.cat/porta22/cat/a7ocupacio/programes/pagina19124barcelona-treball-joves.do. I també, en parlant en plana cultural, ens acostem al Centre Cultural Can Fabra, que us acosta la figura de Pèles Mestres, artista complet i home polièdric. La sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segle número 24, us acosta la figura de Pèles Mestres, artista complet i home polièdric. La inauguració de l'exposició es farà dijous a les 7 de la tarda, tot i que l'exposició comença avui i durarà fins al 28 de juny. Exposició itinerant que consta de 14 apartats en 17 plafons au que, eh, que repassen les principals facetes artístiques i íntimes de pèls mestres. Dibuixant, il·lustrador, músic, cansoner, col·leccionista, amic, tertulià, dramaturg, bibloman, dissenyador gràfic, poeta, folclorista, figurista, jardiner i viatger. S'il·lustren amb dibuixos, fotografies, retrats, caricatures, figurins, etc., i citacions de pe·les Mestres i altres autors. S'ha editat un llibre de Montserrat Garrí que complementa l'exposició. Fruit del mateix projecte, l'Esbar Català de Dansaires, ha editat també l'enregistrament sonor Cançons per a, la matin... per a la Mainada. El Sant Andreu inicia una campanya de captació de socis al Bar Barçal d'aquesta manera comencem el nostre apartat d'esports.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 a causa de les limitacions d'aforament de la sala, tothom qui vulgui venir haurà d'enviar un correu electrònic a esdeveniments arroba a indicant el seu nom i cognoms. Tanquem aquesta plana esportiva dient que la Unió Esportiva Sant Andreu renova tres jugadors i puja tres del juvenil. La Unió Esportiva Sant Andreu ja ha renovat quatre dels jugadors clau de la temporada passada. Es tracta del porter José Miguel Morales, que renova fins al 2015, i els defenses Didac Navarro i Rubén Canalé, Can canelada, que ho fan per una temporada més. L'equip que la pròxima temporada dirigirà Patxi i Salinas, pujarà els juvenils Jim Black, Torres, Víctor Alonso i Pol Moreno. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, així que el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornant tot seguit a més informació. Fins ara.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 Aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida, el món t'espera.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 la festa, la vida, el món t'espera.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa i hem de que el Centre Govern Neus Puig de la Fundació Trini Jova i el cap de la Trinitat Vella s'han unit avui per oferir una xerrada, una xerrada sobre prevenció d'accidents domèstics dels infants del qual doncs, ens en parlarà la infermera de pediatria, la senyora Anna Clara Garcia. Molt bon dia, Anna Clara. Hola, bon dia, què tal? Doncs... Bé. Sí, uh, Digue'ns, què és el que teniu preparat per ah, aquesta tarda? D'acord, avui el que farem és un recordatori a nivell general de prevenció d'accidents, no només domèstics, uh, ho farem des edats, farem un powerpoint, ho farem pues, des de recent nascut fins a 14 anys. Vull dir, depèn del de desenvolupament del nano i tot això, i també de les habilitats, de ser rollo psicomotri, tot això, doncs uh, farem d'accidents. A per això de PowerPoint també, bé, eh, parlarem amb pares, dubtes i preguntes, un col·loqui, i també eh, proposarem als pares alguns temes que vulguin que tinguin interès, per un altre dia també parlar d'altres temes que tinguin inquietud o que eh, es preocupin, no? Uh -huh. També volem parlar de la l'aprensió d'accidents perquè cada any a Catalunya milers de nens Eh, s'ofereixen eh, accidents, no? Uh -huh. Llavors, vull dir, té diverses gravetats i sobretot eh, és la primera causa de mort als infants a partir d'un any, que això és el més greu, uh -huh. les repercussions que poden tenir més endavant, no només en aquell moment l'accident, sinó les seqüeles i les lesions que poden donar. Uh -huh. I llavors, bé, bueno, és només fer una mica de... De, de, de la propaganda, de què ens no agradaria que vinguéssiu a la guarderia, el lloc és la guarderia al tren, avui 18 de juny a les uh -huh. 3 o 4 de la tarda. Uh -huh. Una guarderia que queda molt a prop d'on està el cap, el cap. Exacte, perquè és la part de sota. Nosaltres estem a dalt, l'ambulatori, uh -huh. I a part, avui de tres a quatre ja ho farem. Només és que eh, fer un, un breu recordatori de les normes de prevenció agrupades per seggon el risc més freqüent a cada edat infantil o queat. Per ja que els nanos estan intensos, sobretot eh, depenen molt de l'adult. i... L'Ajuntament també està en funció de l'adquisició i d'aprenentatge d'hàbits, de, de funcions que faran més autònoms els nens. Eh, eh, cal reconèixer pues, això, el perill. Penseu que eh, les llars, la casa, habitualment, doncs, no estan preparades els nens. Vull dir, mm. Nosaltres a vegades tenim que prevenir. A vegades vull dir, la millor vacuna de, de s'accidents és la prevenció. D'acord? Jo me quedaria aquesta frase, vull dir, una mica en sentit que és molt important que n'hi ha molts nanos que tenen molts problemes i ja podia evitar, no?, d'alguna manera. Clar, perquè a partir d'un any suposo que um, tenen sí. més mobilitat i això... Ah, els nanos passa? Descone... Vull dir, comencen a conèixer el món doncs, jugant jugant picant el nit, doncs, des de els dits, imagineu-vos des dels endolls, les portes tancar um, uh, calaixos, a l'obrir finestres, jo què sé des de la cuina que és un perill vull dir, potencial molt important des del foc, l'eixiu, detergent uh, vull dir, tot, la gallera l'aigua, les escombreries per això és molt... I si comença a gatejar a ja els 9 mesos, que a vegades, uh -huh. doncs què passa? Vull dir, saps... Uh -huh. oh, clar, quan el nano és present nascut saps que és el braçol i allà es velluga. Uh -huh. Però a partir dels 9 mesos, que no paren, uh -huh. gateixen, ho toquen tot, el deixes al darrer de amb una manteta i no, després no saps on el trobes. Uh -huh. Si tu estàs, jo que sé, a la cuina o estàs vendint el menjador, imagineu-se, a vegades el nen, els nanos la cadira, ufes i poden caure, no? Uh -huh. eh? I, bueno, I també no vull parlar s'accidents, uh -huh. però també vull uh -huh. parlar a nivell general, per exemple el nano com a peató, també com eh, nen que va a, amb el cotxe amb els pares, que a vegades uh -huh. no porten la cadira, el cinturon de seguretat mantens, creuar els uh -huh. carrers, el, el pas de vellant s'ha d'explicar també als nanos pues, això, el semàfor que han, vi, han de mirar als dos costats vull totes aquestes petites coses que ja se saben uh -huh. però s'ha de fer una mica de, repas, de repasso vull dir, en el sentit que el nano vull dir, distingui... Clar, no té el sentit al perill, m'entens? Uh -huh. Llavors, l'hem d'ensenyar de mica en mica des del petit i nosaltres hem d'anar sempre a portar de la mà i amb observació contínua. Uh -huh. Perquè aquesta xerrada va dirigida sobretot als pares que, a, els pares. Sí, que sí, sí, són els, sí, els pares. que han de, han de tenir aquesta precaució. Sí. Exacte. I ho hem fet a la guarderia, però ens hem pensat que, com que t'he explicat aquesta estadística, que és la primera causa de morts, als infants a partir d'un any, a veure, una mica perquè tinguin més consciència, sobretot perquè ara que ve la platja, l'aigua, la piscina, tot això, hem de vigilar molt, perquè els nanos es poden ofegar, no? No saben... vull anar de... Vull dir, tocarem una mica tot, vull dir, hem dit, això d'accidents, però ho farem una mica tot per edats, i sobretot aspirir més eh, ara més eh, a dient més a, eh, uh -huh. vull dir, tip tip més a la bara casa, al jardí, no Perquè eh, suposo que l'estiu s'ha donat molt en compte amb el sí. sol, no? Exacte. També parlarem una mica això de la onada de calor, mm. de les coses que hem de fer per prevenir tot això, vull dir, més que bé eh, fer com una mena de prevenció integral del nen, de cara als a, als jardíers, perquè els tenen encara a donar nos que el nanu té molta curiositat, adequat mm. a l'entorn, als seus moviments, vull dir, i prendre mesures de tota mena, sobretot a la llar, perquè ja les guarderies ja ho tenen tot estudiat, no?, normalment, val?, però el domicili, dos a vegades, vull dir, no, no, no se n'adonem, des de, jo que sé, un tapete, un, un gerro, imagineu-se, un nen que estira, un nen que hagi un plat a dalt, qualsevol uh -huh. cosa, a vegades no hi pensem, i hi pot passar, no?, uh -huh. vull dir... Sobretot, i també els accidents de tràfic que t'he comentat no mm. només vull s'adoar a l'escola sin al carrer, a un cotxe, quantes vegades hem vist nanos que a l'estiu que van amb els pares i no porten ni cadireta ni el cinturó posat i van davant amb els pares, vull dir, a vegades no som conscients els pares de tot això, no? Uh -huh. I sobretot, ja ho dic, el més important és la prevenció, és la millor vacuna de cada als accidents infantils, i, i sobretot s'ha d'informar i s'ha educar que és la nostra obligació i la nostra funció. Uh -huh. eh? Exacte, molt <laughs> Doncs eh, donar-te les gràcies per haver-te avui acusat els nostres micròfons i avui a l'escola Brassol al tren a partir de les 3 de la tarda, oi? Molt bé, gràcies, Jordi. Doncs, adéu. Doncs doncs això és el que us comentàvem. No? Aquesta xerrada anirà a càrrec de la infermera de pediatria Ana Clara Garcia, amb qui acabem de parlar, i que pertany al Centre d'Atenció Primària de la Trinitat Vella. Uh, aquesta xerrada doncs, es realitzarà a partir de les 3 de la tarda a l'Escola Bressol-Al-Tren, que es troba al carrer Viaversino número 72. Es parlarà sobre la prevenció d'accidents domèstics dels infants. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una nova pausa i tornem tot seguit a més informació aquí en aquest programa, en Tot un Poble. Fins ara. Una nit la boira va arribar la mai. Soterrant les muntanyes i esglésies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 desitjant trobar-se uns als altres. A tot arreu, brevàvem crits de llibertat, perquè l'amor omplia l'atmosfera. I el camí també era la portera que reclamava fet una fera convidant al seu espí.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al Centre Cultural Can Fabra. Us acosta a partir d'avui la figura de Pèles Mestres, artista complet i home polièdric. En volem parlar amb l'historiador d'aquest programa, el senyor Pau Vinyes, que s'ha encarregat doncs, precisament de portar a terme aquesta exposició. Hola, Pau, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns qui era la Mestres. Doncs la Peles Mestres era, per dir-ho en paraules actuals, un crack.. Mhm. Uh -huh un crac perquè va tocar moltes tecles, mm. era un home fantàstic, un home polifacètic, un mm -hmm. home que des de dissenyador, dramaturg, poeta, jardiner, eh, col·leccionista, tertulià, mm -hmm. és, un home, doncs, mm -hmm. és un home que toca moltes tecles, és un home que ho és tot, Uh -huh. I alhora és un home que, que fa molt, no? Vull dir, és un home que dins el, de l'art eh, doncs, eh, esdevé un, una figura colossal. Uh -huh. I al Centre Cultural de Can Fabra el dia 20 de juny a les 7 de la tarda doncs, inaugurem una excel·lent exposició que uh -huh. ha estat coordinada i comissariada per Montserrat Garric, de les uh -huh. bar eh, catalanes d'en uh -huh. i el que pretén aquesta exposició és fer un recorregut per la seva obra uh -huh. i de forma mena i, i planera perquè a Pèles Pèl Mestre s'ha parlat de la història també com a, com, a, com, dramaturg, dramaturg, sí, com a dramaturg home de teatre uh -huh. eh, però també com a dibuixant Vull dir, uh -huh. els seus dibuixos doncs, eh, són d'una meravella incalculable Uh -huh. uh, vull dir que és un home doncs, uh, que, que a part de tot el que toca les seves uh, tecles doncs, uh -huh. és un home que, que viu intensament l'art no? uh -huh. I, i la sort d'estar de, casat amb una dona doncs, que també l'impulsa i, i li dona creativitat doncs, uh, i que és uh, també alhora també una dona dibuixant una dona que també toca tecles uh -huh. i suposo que entre els dos doncs, es compaginaven i uh -huh. I, i, i brotaven art per tots els quatre cantons. Uh -huh. No sé si m'equivoco, però a partir d'avui ja es pot veure l'exposició? Sí, a partir d'avui ja es pot veure l'exposició, s'inaugura per qüestió del calendari del, del regidor del districte, però en principi, a partir d'avui, l'exposició ja és oberta. Uh -huh. Vull dir que es pot visitar als matins uh -huh. i a les tardes al uh -huh. Centre Cultural de Can Fabra. I aquella gent que vulgui conèixer més coses sobre pel·les mestres, aquesta exposició, com, com s'ha fet? Bé, doncs, eh, en aquesta exposició eh, està per a parts, per a apartats. Uh -huh. Hi ha una introducció que explica, doncs, eh, qui a la pel·les mestres, després hi ha una una biografia de la, per dates de, uh -huh. de la pel·les mestres, i després hi han diferents apartats, i de cada apartat, doncs, eh, s'especifica doncs, en el, el seu taramnà artístic, no? des del uh -huh. dibuix, el disseny, la poesia, la, el teatre, eh, la jardineria, eh, totes tot aquestes tecles que, que va tocar el mateix. L'exposició s'il·lustra amb dibuixos, fotografies, retrats, caricatures, figurins uh -huh. i citacions a les peles mestres i d'altres autors. Uh -huh. I aleshores, eh, fruit d'aquesta aquest, exposició, doncs, eh, sorgeix, s'ha editat un llibre de la, de la comissària de l'exposició, la Montserrat Carric uh -huh. que contempla l'exposició. Uh -huh. I també s'ha editat un, un disc sonor. Cal uh -huh. dir que el logo del bar català de Densaires és uh -huh. uh, un dibuix del propi uh, Apeles Mestre. Hi una dada molt interessant per la gent de Sant Andreu, mm. i és que el, a Peles Mestres va fer molta amistat amb dos grans dramaturgs. Mm -hmm. I un d'ells, eh, l'Àngel Guimbalà, però l'altre és l'Ignàs Iglesias. Aquí ah, sí. a Sant Andreu sí. hi deu molt, perquè l'Ignàs Iglesias, com ja sabeu, mm -hmm. va néixer a finals del segle XIX a Sant Andreu, el carrer Ignàs Iglesias, Uh -huh. i la biblioteca del nostre districte i del nostre barri porta el nom d'aquest insigne dramaturg i a l'exposició es podrà veure que uh, l'amistat que entrelligava aquests dos uh, personatges. Uh -huh. A més que a l'Ignés Iglesias doncs, cada any se li reta un homenatge per part dels veïns i veïnes de Sant Andreu, amb la qual cosa doncs, també s'ha de destacar. No? Sí, sí, sí un element de, de, de que aquests dos personatges, doncs, eh, fruit de la seva època. Uh -huh. Hi ha una expressió, que la cito ara de memòria, uh -huh. eh, perquè, bé, es vegi la figura d'aquest personatge, no? La cito uh -huh. en memòria, però si, si aneu a veure l'exposició la veureu més completa. Uh -huh. Diu, massa vell pels eh, més joves i pels vells massa jove. Massa modernista pels nouscentistes uh -huh. i massa noucentista pels modernistes dir, era un home que no, no tenia etiquetes ni s'enganxava a cap corrent artístic uh -huh. és un home que va per lliure és un home evidentment que rep influències artístiques de la seva època però és un home que està doncs, eh, vinculat al seu taramnà artístic no? i és un home doncs, que, que viu apassionadament L'art. Uh -huh. L'art d'això, doncs, és la seva extensa i valuosa obra. I una dada curiosa. Uh -huh. Va morir el 19 de juliol de 1936, just quan aquí a Barcelona esclatava el conflicte bèl·lic de la Guerra Civil. Uh -huh. Vull dir, el 17 va ser al nord d'Àfrica, el 18 a la resta de l'Estat, i aquí és quan hi ha la revolta, si el 19 de de juliol, doncs mort aquesta dada. Mm. Fet curiós, mm. dir, va ser enterrat dos dies després i suposo que el context bèl·lic no va propiciar perquè fos eh, el seu enterrament una massa d'homes, però segurament que si hagués mort en una república en pau segurament el seguisi i les mostres de, de condol i de solidaritat i d'homenatge vers aquesta figura de l'art català doncs segurament que hagués sigut més, més extensa i amb més participació de gent. Molt bé, doncs des d'aquí convidar a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de, de Sant Andreu a que a partir d'aquesta mateixa tarda doncs, ja puguin acostar-se al Centre Cultural Can Fabra per gaudir d'aquesta exposició, que hem de dir que estarà tota la setmana que ve, també, no? Sí, aquesta exposició s'inaugura el dia 20 de juny a les 7 de la tarda, uh -huh i eh, romandrà oberta eh, tot els dies amb horari de, de biblioteca uh -huh. i es podrà visitar fins al dia 28 de juny molt bé. i aprofito per convidar-los perquè val la pena és una exposició molt ben comissariada molt uh -huh. ben feta com he dit abans per la Montserrat Garrick uh -huh. i realment si la gent vol conèixer una mica més a fons aquest personatge doncs jo, sincerament, us recomano que vinguin a veure l'exposició. Molt bé. Doncs nosaltres també us recomanem que s'acostin al Centre Cultural Can Fàbre per fer cultura, que això és el bo d'aquests dies. Moltes dades. gràcies per fer-ne difusió. Molt bé, doncs gràcies a vosaltres. Un agraïment sincer. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs nosaltres que el que fem ara mateix és una petita pausa, però atenció perquè avui volem entrar ja directament en el que és la nostra àrea de servei i volem parlar amb la Guàrdia Urbana. Això serà d'aquí una estona, després d'aquesta petita pausa, que fem tot seguit. Fins ara. Tant sols en paraules, podràs saber qui sóc Una melodia m'acrapa sense cap dolor a la nit i al dia, ens uneix sense cap por. El secret d'una història, que ningú sap al final. Sempre queda la promesa, que no oblidarem. Dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us dèiem, avui volem parlar de seguretat i ho fem amb el caporal Solís que pertany a la Policia Comunitària de la Guàrdia Urbana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui volem tractar un d'aquells temes importants per a aquestes dates perquè arriba Sant Joan i hem tenir en compte diverses coses, no? Efectivament, ara amb, amb la rebella de Sant Joan, després Sant Pere, Sant Jaume, etcètera, doncs la venda de productes pirotècnics eh, preocupa molt, perquè cada any, per desgràcia, tenim amputació de dits i ferits. Si sí, no hi ha any que no passi alguna cosa referent amb, el, amb els petards, no? sobretot també també amb l'encendi, amb el amb el foc que es fa... Sí, les, les fogueres a la ciutat de Barcelona estan regulades per normativa i es ha de demanar un permís i depenent de les condicions del lloc, eh, es dona o no es dona, eh, es tenen que, que preveure les conseqüències de fer una foguera a la ciutat. I quins són els consells que nosaltres podem donar des d'aquí per tal de controlar una mica no, el, tot aquest tema? En principi, l'únic consell és el sentit comú. O si sigui, Un nen petit no pot tirar pirotècnia grossa. Això és el principal. Els pares han que tenir un control exhaustiu sobre aquest tema. Els poden deixar tirar bombetes, poden tenir bengales, alguna carretilla d'aquestes petites i el principal l'únic consell és el sentit comú uh, exacte doncs uh, també hem de dir que uh, hem d'anar en compte també a l'hora de llançar els petards no? sí, bueno es uh, ha de tenir un control exacte de on va parar aquest petard no es pot llançar des de la mà es ha que posar a un lloc uh, encendre la metxa retirar-te una mica i deixar que exploti que no explota mm, el millor és deixar-lo tal com està si tenim una ampolla d'aigua a tirar-li aigua a sobre que no... i no tocar-lo més mm. perquè les metges aquestes a vegades es queden una miqueta encèses per dintre i quan vas a, to i quan vas a tocar explota i és quan t'ha fet mal als dits mm. el principal control que fem des de Guàrdia Urbana evidentment no és a l'ús que es fa al carrer perquè no podríem mm, controlar-ho perquè són tots els carrers totes les cruïlles mm. Però sí, el que fem és controlar els comerços que es, que es dediquen a aquesta venda. Uh -huh. eh... Sí, perquè se, cada, cada any es demana permís per instal·lar casetes a, als carrers, no? Per sí, de venda. sí, les casetes es tenen que demanar a la delegació del govern. Uh -huh. I l'Ajuntament dona després un permís per a la instal·lació a la via pública. Ha que tenir un perímetre de seguretat de 5 metres, eh, que es posen unes tanques, dintre aquest perímetre únicament pot haver-hi tants compradors com a venedors, que són o les casetes en el cas de les casetes són dues, uh -huh. i dintre del perímetre tenen que haver hi dues persones comprant i la resta fora d'aquest perímetre. Els comerços tradicionals, eh, depenent dels metres quadrats, també depenent de quants metres té, pot tenir 3, 4, 5 venedors i dintre només poden haver-hi igualment tants compradors com a venedors. No poden, tenen que tenir una persona de seguretat per regular l'entrada de sortida tenen que tenir dues portes, una d'entrada i una de sortida i una sèrie de medidas de seguretat que és el que el Guàrdia Urbana controla la càrrega explosiva, la quantitat uh -huh. el magatzem, tot això uh -huh. també hem d'anar molt amb compte a qui venem aquests petards no? Perquè... exactament, o sigui tenim tres categories, la categoria 3 és per professionals, aquesta no pot, no pot ni existir als, als comerços uh -huh. després tenim la U que és per majors de 12 anys uh -huh. amb, acompanyats d'un adult uh -huh. i per majors de, de 16. I després la categoria 2 ja és per major d'edat, de, major de, de 18. Uh -huh. No es pot manegar un, un menor de 16 anys no pot tenir pirotècnia sense l'acompanyament d'un adult. Uh -huh. doncs si podem dir alguna cosa més sobre aquest tema per tal de fer prevenció... Bé, bueno, eh, el que hem dit al principi, eh, utilitzar eh, la pirotècnia amb cap, no, no acumular mm. la pirotècnia a les butxaques, portar una bossa a part, en cas de dubte de si un està bé o no està bé, no utilitzar-lo, perquè pot tenir problemes si te pots explotar la mà, no llançar els petardos, una vegada que s'encés, el tren que està a un puest, al terra, és el millor puest. Clar, aquí al perill es troba que hi ha petards que no, no peten i la gent va allà a, a palpar-lo. I... Sí, un altre, un altre costum que normalment sempre fa dany eh, alguna persona és posar un petard dintre d'una jauna d'una beguda o dintre d'una ampolla de plàstic uh -huh. o al pitjor de tot, una ampolla de vidre. Uh -huh. eh, això es converteix en projectils i això sí que és molt perillós. Uh -huh. Intentament. També hi ha un altre tema que voldríem parlar, que és les festes de final de curs dels col·legis, perquè la Guàrdia Urbana també hi participa, no? Sí, tenim ara... Clar, s'acaba el curs i aquest cap de setmana passat hi ja hem tingut els partits dels col·legis organitzats per les Sampes, mm. les festes de fi de curs, eh, que estan molt bé. Nosaltres el que intentem és, eh, en aquestes festes, modular una miqueta el volum de la música perquè no molestin excessivament els veïns. Mm. Després una altra cosa són les festes de, de final de curs dels alumnes, uh -huh. que ja són alguns, sobretot els d'ESO, que organitzen els mateixos, i aquí el control nostre és el consum, a veure uh -huh. quin tipus de d'abagudes s'utilitzen en aquestes festes. Uh -huh. A vegades veiem un consum d'alcohol i això no, no està permès, uh -huh. ni dintre d'alcohol ni fora. Uh -huh. Habitar doncs, la, la beguda d'alcohol entre els menors... Sí, clar, dintre del col·legi eh, habitualment no es detecta. A les festes de dintre dels col·legis no es detecta la beguda alcohòlica. Però com el pati es, és obert, doncs a vegades surten i trobem alguna situació mm, que no és agradable. No és perquè per un consum excessiu, però són consums prohibits, i és el que controlem. Molt bé, doncs si tenim alguna cosa més a afegir... En principi no, que la rebet ja vagi bé, uh -huh. que un trosset de coca i una copeta de cava no fan mal uh -huh. i els petals en principi tampoc si us utilitzes a un cap no fa, no fa mal el que siguem sí de dir és que aquest divendres farem un especial per donar consells doncs, a, als, a, sí, als nens i els joves doncs, que a l'hora de tractar els petards i, i les fogueres i totes aquestes eh, coses doncs, que vagin molt en compte el mateix diumenge que és el dia de la revetia ja. Molt bé, doncs uh, Caporel Solís, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons. Hem de dir que el Caporel Solís pertany a la Policia Comunitària dels Mossos de, de la Guàrdia Urbana <laughs> de la Guàrdia urbana de i uh, doncs, uh, lesprem d'aquí 15 dies que ens pugui doncs, uh, recomanar d'altres coses que... i fer-nos arribar d'altres consells que puguin doncs, uh, tenir en compte des d'aquí tots els veïns i veïnes dels nostres barris. Molt bé, Molt bé, moltes gràcies per, per convidar-me. Molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, però tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Bé, què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Recte final del nostre programa d'avui. Ara ens acostem al centre obert Neus Puigs de la Fundació Trini Jove. Parlem amb la Judit Noia. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs aquesta tarda a les 3 ja preparada una xerrada sobre prevenció d'accidents domèstics dels infants. Exacte. Uh -huh. És dintre del programa d'activitats de l'escola de pares, que hem vinculat al centre obert uh -huh. i en col·laboració amb l'ambulatori de Via Barcino, el que estem organitzant un cicle de xerrades d'ara per ara un cop al mes uh -huh. sobre habilitats parentals. Llavors, la del mes passat era sobre salut bucodental i aquest mes és sobre prevenció d'accidents domèstics. Uh -huh. I podem dir alguna cosa sobre la prevenció d'accidents domèstics? que és el que podem fer? Uh -huh. A veure, en principi aquesta, aquesta xerrada la farà la, la infermera de pediatria de l'ambulatori uh -huh. i ja s'ha preparat una, una xerrada per parlar, amb, bueno, per parlar amb la família sobre petites precaucions que podem prendre el, en l'àmbit domèstic doncs, per evitar aquests accidents que, que de vegades passen no? quan un té nens uh -huh. a casa. Uh -huh. Perquè el centre govern Neus Puig de la Fundació Trini Jove de quina manera eh, col·labora en aquesta xerrada? A veure, nosaltres el que fem és coordinar-nos amb la Maria Jesús, que és la ah. treballadora social de l'ambulatòria de la Trinitat Vella, i juntament amb ella decidir una mica les temàtiques sobre les que creiem que s'ha de, de fer conferències o xerrades. Llavors ah. el que demanem és la col·laboració de diferents professionals, que en aquest cas és, com comentava, la infermera de pediatria, en la, el cas anterior va ser la odontòloga ah. de l'ambulatòria de Via Vercino. Llavors el que nosaltres coordinem és, eh, amb ella és la temàtica de les xerrades, el professional que la pot fer, i després tot el tema de difusió, enviant no? doncs, correus electrònics de tots els centres escolars, biblioteca, posant una pàgina web de la Fundació Treni Jove, trinjo.org, uh -huh. i fent una mica difusió a les entitats del territori, les escoles, els instituts, perquè aquests també ens ajudin a, a difondre entre les famílies perquè l'assistència sigui sigui uh -huh. bona. Amb no? millor difusió que la que acostar a l'escola Brassol del Tren, doncs, evidentment... Uh -huh doncs això suposo que deu treure força el que són els pares que estan preocupats per aquest tema. Clar, nosaltres el nostre interès és treballar el territori i donar a conèixer tots els recursos del territori. Llavors eh, la, xerrada, la primera xerrada es va fer al recinte del centre obert, eh, uh -huh. per a Paràveres del Pulgar, i en aquesta segona xerrada doncs, la Xaro, directora de la llar d'infants de l'escola Bressol, ens va oferir una aula de, de la seva escola i hem estat encantats de, de poder anar fer la xerrada allà. La idea és que aquestes xerrades es puguin fer rotatives a diferents espais de, del nostre barri uh -huh. perquè la gent també s'hi acosti i conegui i sàpiga doncs, els recursos que tenim al territori. Uh -huh. Perquè ja deu estar preparant la següent xerrada, no? Sí, la idea és eh, seguir fent diferents temàtiques, entre elles doncs, temes d'alimentació, de cura dels fills, de gestió de conflictes a l'àmbit familiar i una miqueta doncs, recollir les propostes que les famílies ens fan arribar no? d'inquietuds uh -huh. i, i temes d'interès, no? Molt bé, doncs ara aquesta tarda a partir de les 3 a l'escola Brassola del tren que es troba a Via Varcimno número 72. Al carrer Palafrugell a la 24, perdó. Palafrugell la Frugell 24. Sí, al costat de l'ambulatori, a la planta baixa de l'ambulatori. D'acord. Doncs us ho no hi ha moltíssimes gràcies per acordar-te avui als nostres microfons. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, bona, bona tarda a molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui ja entrant en el que és la nostra recta final de programa anem a buscar quins són els actes, quines són els esdeveniments que podem comentar-vos i que eh, doncs, podem dir des d'aquí dins la nostra habitual agenda. Doncs una agenda que ve força carregada, perquè tenim moltes activitats i molts actes a comentar-vos. Comencem parlant de la reurbanització pendent de la Trinitat Vella, que sembla ser que es farà en 3 anys. La construcció del carril Busbau de la C58 entre Barcelona i Ripollet, a Vallès Occidental, oberta a l'octubre, comportava la reforma i pacificació del nord de la Meridiana entre la Trinitat Nova i la Trinitat Vella. Pel que fa a la Trinitat Nova, les obres per separar vivendes i zones verdes dels 12 carrils de trànsit i per millorar les rutes de vianants entre els dos costats de la gran trinxera d'autopistes es van acabar al mateix temps que al carril. La reforma de Trinitat Vella, més difícil i cara, havia quedat pendent. El recent pacte d'inversions del govern en minoria de Ciu amb el PP per sortir de la paràlisi del pressupost prorrogat, obres que es coneixen per, entre... per entregues i no per a boca de l'equip de tries, permetran prendre el pla. El regidor del PP, Eduardo Bolaños, diu que aquesta noia Notable millores faran 3 anys fins al 2015, amb una inversió de 100 milions d'euros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 Mediterrani o d'ances de origen com la Jota, elements espectaculars com els xagans escacrossos. Representacions mítiques d'esdeveniments de la història del poble català, cultes ancestrals en tribut a l'aigua i al foc, com a béns col·lectius, precisament avui hem parlat de fogueres, no? el parl, el parlant de foc, així com tot un seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. La mostra és cedida temporalment pel Museu Etnològic de Barcelona. I ara ens acostem al barri del Bon Pastor perquè Sant Andreu llança una web per revitalitzar el polígoning industrial del bon pastor. El districte de Sant Andreu ha posat en marxa una nova web per revitalitzar el polígon industrial del Bonpastor, l'únic polígon que es troba dins la ciutat de Barcelona. Aquesta web municipal, http.3bw.barcelona.cat barra polígon bonpastor, que ha entrat en funcionament aquesta, ma aquesta mateixa setmana, està dirigida a totes aquelles empreses que es vulguin instal·lar en aquest polígon i inclou tota una sèrie d'informació d'utilitat per als interessats, com informació i història del polígon, accessibilitat a la zona, empreses que estan ubicades actualment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 I ara ens acostem a la Sagrera. Ens anem una mica més enllà perquè l'Espai 30 de la nau Ivanov, que es troba a la Sagrera, doncs us ofereix una exposició sobre l'Havana. L'Espai 30 de la nau Ivanov, al carrer Endures número 28, us ofereix aquests dies una exposició amb el nou «Usted está en la Habana»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 el 1978 obté la medalla d'or Màxim Guardó de l'Agrupació de Fotografia de Catalunya. Actualment és membre del Consell Tècnic i del Cos de Jurats, és soci també de la Federació Catalana de Fotografia, de l'Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià de Besòs i de Fotosagrera, l'agrupació fotogràfica del barri on viu ara actualment, la Sagrera. Ha realitzat diverses exposicions col·lectives entre les quals destaca la 080, dedicada al cos de bombers i 6 de, de maio, fotografies inspirades en un poema d'Andreu Caparrós, així com d'individuals com ara les realitzades del poble d'Urús i la titulada Fantasies d'ahir i d'avui exposades a la nau Ivanov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 I tot això organitzat pel grup de pintors de Sant Andreu i el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu que, recordem, es troba al carrer Arquimedes número 30. I ara sí, ara anem cap a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà perquè eh, l'OH de Sant Andreu informa sobre l'associacionisme comercial. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà està oferint aquests dies l'informació per a tramitar una obertura de negoci o empresa i fomentar l'associacionisme comercial. Doncs l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, més coneguda com a OH,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 Doncs, què ens, què ens aporten? Organitzen tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants de les respectives zones comercials, millorant la qualitat del comerç per fer-lo més competitiu. Bé, Par millorar els carrers on es troben, participen amb l'administració en el disseny i la millora dels carrers enllumenats, sense senyalització, seguretat, neteja...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 I ens queda ja pràcticament doncs un minut. El que sí que volem, volem és oferir-vos per informar-vos que hi ha una parada al Mercat de Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris, també que la Societat Coral de l'Ira de Sant Andreu té un refugi antiaèri a la seva seu que podeu visitar, i també dir-vos doncs que arriba al campus d'estiu del Sant Andreu i que podeu informar-vos fins al 25 de juny. Així, d'aquesta manera, nosaltres que tanquem el nostre programa d'avui eh, doncs, donar les gràcies al Albert Caño també ha al Ricardo Malaaver i nosaltres ens retrobem de mal a la mateixa hora que perse una molt bona tarda, Déu seu.